Både USA och Sovjetunionen provspränger kärnladdningar under året. Runt om i världen växer protesterna mot kapprustningen och människor demonstrerar. Det sker bland annat i Stockholm den 26 april. Björn Anderö är på plats. Utanför amerikanska ambassaden är vädret lika trist som det är på andra platser just nu. Förmodligen har regnet silar ner, men här sitter ändå ett femtiotal personer på trottoaren- det är inget vidare väder att demonstrera i. Inte precis. Det kan man kan bara säga. Varför gör du det då? Jag tycker att eh, det är en så, så pass viktig fråga som man är tvungen att göra någonting. Även om det regnar. Det och kan det... inte hjälpas faktiskt att det regnar. Tror du att det du gör här kommer att ge det allra lilla minsta positiva utdelning? Det kan jag faktiskt inte svara på utan jag tror att. Eh, man märker att vi blir fler och fler och så småningom kommer det att bli en. En opinion. Det kommer att märkas bland människor. Jag tror det så småningom. Och Också som är här är regniga, fuktiga och frusna. Kommissarie Nils Hall, hur länge tänker ni stanna? Ja, ja, vi kommer att stanna i varje fall så länge som ungdomarna önskar sitta och bli kalla om skätten. Som demonstranter är väl vi svenskar... Kanske önskar folket ur ja. polisens synpunkt. Det måste vi väl säga i varje fall i sånt här sammanhang. Mycket snälla, beskedliga ungdomar som sitter här. Det enda jag är lite rädd för är att de sitter och förkyler sig.